Частина перша про темні місця. Розділ перший. Як пояснити свій поганий настрій? У всіх бувають кепські дні, геть у всіх, але ми відрізняємося за тим, наскільки ці дні регулярні, наскільки поганий у нас буває настрій. За роки роботи психологом я усвідомила, наскільки часто люди страждають від пригніченого настрою і нікому про це не кажуть. Їхні рідні та друзі про це й не здогадуються. Люди приховуються, відмахуються від своїх почуттів, прагнучи виправдати очікування оточуючих. Іноді вони приходять на терапію після багатьох років такої боротьби. Вони думають, що чогось не розуміють. Вони порівнюють себе з тими, у кого, як здається, завжди все гаразд, з тими, хто постійно всміхається та випромінює енергію. Вони переконані, що ті люди просто такими народилися, а щастя – це така характерна риса особистості, вона у вас є або її немає. Коли ми вважаємо, що поганий настрій – це збій у роботі мозку, то не віримо, що можемо на це вплинути, і починаємо все приховувати. Ми живемо день за днем, виконуємо необхідні функції, посміхаємось правильним людям, але при цьому постійно почуваємося порожніми, ніби щось тягне нас на дно. Ми не насолоджуємося життям так, як нібито повинні. Зверніть увагу на температуру свого тіла. Можливо, вам абсолютно комфортно, Можливо, спекотно чи холодно. Звісно, це може бути пов'язано з інфекцією чи хворобою. Але також це може бути наслідком впливу навколишніх чинників. Може, ви загубили куртку, яка мала б захищати вас від холоду. Може, небо сховалося за хмарами і пішов дощ. Можливо, ви голодні чи хочете пити. Коли ви нас доганяєте автобус, то мабуть помічаєте, що вам стає спекотно. Температуру нашого тіла визначає середовище – як внутрішнє, так і зовнішнє. Ми здатні на неї впливати. Це стосується і настрою. Його визначають різні чинники внутрішнього та зовнішнього світу. І якщо ми усвідомлюємо, що саме на нас впливає, то можемо посприяти бажаним змінам. Іноді треба просто побігти за тим автобусом. Іноді річ у чомусь геть іншому. Науковці й терапевти переконані, люди мають більше влади над власними емоціями, ніж вважають. Отже, треба працювати над власним добробутом і брати емоційне здоров'я в свої руки. Наш настрій не константа, він не визначає наше єство, це просто відчуття. Це не означає, що можна повністю викорінити поганий настрій чи депресію. У житті завжди бувають труднощі, біль та втрати, вони завжди відбиватимуться на психологічному та фізичному здоров'ю. Але ми можемо зібрати набір інструментів, які нам допоможуть. І що частіше ми тренуватимемось ці інструменти використовувати, то вправнішими ставатимемо. Тож коли життя підкидатиме нам проблеми, що нищить наш настрій, у нас буде чим відповісти. Концепції та вміння, про які я говорю, згодяться кожному. За даними досліджень, вони допомагають долати навіть депресію. При цьому це не препарат, на який потрібен рецепт, це просто життєві навички, інструменти, які можна застосовувати впродовж усього життя, залежно від вашого стану. Втім, людям, що страждають на тяжкі психологічні розлади, краще цього вчитись під наглядом фахівця як виникають почуття. Сон – це блаженство. Але ось у вухах уже лунає огидний сигнал будильника. віднадто голосний, та й цю мелодію я ненавиджу. Він завдає удару, до якого я не готова. Я натискаю кнопку «Дрімати» і знову лягаю. Голова болить, я роздратована, знову тисну «Дрімнати». Якщо ми зараз не встанемо, діти спізняться до школи. А мені ще треба підготуватись до зустрічі. Я заплющую очі, ніби бачу перед собою перелік справ, що лежить на столі в кабінеті. Страх, роздратування, виснаження. Я нічого не хочу сьогодні робити. Це поганий настрій? Усе це йде з мого мозку? Чому я прокинулась у такому стані? Ну, ми поміркуємо. Вчора я допізна працювала. Коли таки доповзла до ліжка, то була вже надто втомлена, щоб сходити вниз і взяти склянку води. Потім посеред ночі двічі прокидалась дитина. Я не виспалась, до того ж маю невеличке зневоднення. Гучний сигнал розбудив мене, коли я була у фазі глибокого сну, спровокувавши викид порції гормонів стресу. Серце закалатило, це було неприємно. Кожен із цих сигналів надсилає в мій мозок інформацію. Щось не гаразд, отже мозок починає шукати причини і знаходить. Таким чином фізичний дискомфорт у вигляді недосипу та зневоднення трансформувався в поганий настрій. Звісно, справа може бути не лише в зневодненні, але коли ми говоримо про настрій, варто пам'ятати, що не всі біди криються в голові, адже існують і такі чинники, як стан організму, особисті стосунки, ваше минуле і теперішнє, рівень та спосіб життя. Важливо все, що ви робите, чого не робите. Важливе харчування, ваші думки, дії, спогади, настрій це компетенція не лише мозку. Ваш мозок безперервно працює, щоб завжди розуміти, що відбувається, але кількість джерел інформації у нього обмежена. Він отримує її з вашого тіла, серцебиття, дихання, тиск, гормони. Він отримує її від органів чуття – зір, слух, дотик, смак і запах. Він отримує її з ваших вчинків і думок. Потім він складає шматочки головоломки докупи, пригадує, коли ви раніше так почувались, і вирішує, що з вами відбувається. Іноді цей висновок виявляється у вигляді емоцій чи настрою. Своєю чергою, наша реакція на цю емоцію передає зворотній сигнал тілу та свідомості, котрі вирішують, що робити далі. Тож, коли йдеться про зміну настрою, все залежить від багатьох складників. Двосторонній рух Багато книжок із саморозвитку кажуть, що потрібно правильно налаштувати свій світогляд. Ваші думки визначають ваші почуття, але вони упускають важливий нюанс. Цей зв'язок працює у двох напрямках – Ваші почуття також формують думки в голові. Вони роблять вас вразливими перед думками негативного та самокритичного характеру. Навіть якщо ми розуміємо, що наші думки нам шкодять, надзвичайно складно мислити інакше, коли ми пригнічені. Ще важче дотримуватись правила позитивного мислення, про яке постійно говорять у соцмережах. Наявність негативних думок не означає, що вони з'являться першими і зіпсували вам настрій. Тож зміна мислення не може бути єдиною відповіддю на все. Думки не складають повну картину. Все, що ми робимо і не робимо, теж впливає на настрій. Коли ви засмучені, єдине ваше бажання сховатися. Вам не хочеться робити того, що ви зазвичай любите. Тож ви цього й не робите. Але коли ви відмовляєтесь від цих речей надовго, вам стає ще гірше. Цю петлю можна створювати і ваш фізичний стан. Скажімо, у вас кілька тижнів не було часу займатися спортом. Ви втомлені і пригнічені, тож тренування – останнє, чого вам хочеться. А що довше ви уникаєте тренувань, то більш млявими стаєте. Коли вам бракує енергії, мало ймовірно, що ви будете займатися, і настрій псується – Отже, через поганий настрій виробити те, від чого він стає ще гіршим. Ми легко втрапляємо в цю пастку, бо різні аспекти нашого існування впливають один на одного. Однак із цього глухого кута є вихід. Усі ці чинники формують наше світосприйняття. Але думки, фізичні відчуття, емоції та дії не існують окремо. Ми відчуваємо їх комплексно. Це ніби кілька сплетених докупи прутків. Складно розібрати деякий. Саме тому треба навчитись їх розділяти. Якщо ви це вмієте, то зможете визначити, що саме треба змінити. На наступному рисунку запропонована проста інструкція, що допоможе вам із цим. Розібравши мозаїку на фрагменти, ви побачите не лише, що вас гальмує, а й що вам допоможе. Більшість людей приходять на сеанси, знаючи, що хочуть почуватись інакше. Їх мучать неприємні і болісні емоції, від яких вони втомились. Їм бракує позитивних відчуттів, радості, захвату. Неможливо натиснути кнопку і миттєво отримати заряд таких емоцій на день. Але ж ми знаємо, що почуття безпосередньо пов'язані зі станом нашого тіла, думками та вчинками. І на ці елементи нашого існування ми здатні вплинути. Ми можемо використати безперервний зв'язок між мозком, тілом і довкіллям. З чого почати? Дуже важливо усвідомити кожен аспект нашого існування. Власне, треба просто їх помітити. Усвідомлення починається з переосмислення. Потрібно подумки знову прожити свій день та обрати моменти, які слід детально розглянути. За умови регулярної практики ви навчитесь миттєво їх помічати. Ось де з'являється нагода щось змінити. Під час сеансів я прошу засмучених людей спробувати визначити, в якій самій частині тіла локалізується цей кепський настрій. Нерідко вони кажуть, що просто втомлені, мляві, не мають апетиту, Іноді помічають, що коли вони пригнічені, в них виникають думки на зразок «мені нічого не хочеться робити, я такий ледачий, у мене ніколи нічого не вийде, не вдаха». Інколи їм хочеться замкнутись на роботі, в туалеті, гортати сторінки соцмереж. Коли встановити, що відбувається у вашому тілі та мозку, можна буде розширити горизонт усвідомлення на своє оточення та стосунки – Треба визначити, як вони впливають на ваш стан і поведінку. Не поспішайте, зважайте на деталі. Що я думала, коли так почуваюся? Як ці почуття впливають на моє тіло? Що я робив за кілька днів чи годин до того, як з'явилося почуття? Це емоції чи просто фізичний дискомфорт? Таких питань дуже багато. Іноді відповіді на них очевидні, іноді здається, що дуже складні. Це нормально. Продовжуйте аналізувати та все записувати. Так ви згодом зрозумієте, від чого вам стає гірше, а від чого краще. Набір інструментів. Пригадайте, що могло стати причиною вашого поганого настрою. Користуючись рисунком 2, тренуйтесь, виокремлювати різні аспекти свого сприйняття як позитивні, так і негативні. Наприкінці книжки ви побачите відповідну форму, яку зможете самостійно заповнити. Знайдіть 10 хвилин вільного часу і виділіть. Фрагмент свого дня, який варто проаналізувати. Деякі секції буде складніше заповнити, ніж інші. Ця вправа навчить вас швидко помічати зв'язок між різними площинами вашого сприйняття. Спробуйте це! Заповнюючи форму, можете скористатись підказками, або ж спробуйте за допомогою них вести щоденник. Що відбувалось перед тим моментом, який ви аналізуєте? Що відбувалось безпосередньо перед тим, як ви помітили нове почуття? Що ви тоді подумали? На чому ви тоді зосередились? Які емоції ви переживали? У якій саме частині тіла ви їх відчували? Які інші фізичні відчуття ви помітили? Які бажання у вас виникли? Чи ви піддались їм? Якщо ні, що ви зробили натомість? Як ваші дії вплинули на емоції? Як ваші дії вплинули на думки та ставлення до ситуації? Підсумок розділу. Перепади настрою – це нормально. Ніхто не буває завжди щасливий. Але й коритись поганому настрою не слід. На нього можна вплинути. Поганий настрій частіше свідчить про певні незадоволені потреби, а не про збій в роботі мозку. Кожну мить нашого життя можна розділити на кілька аспектів, що формують світосприйняття. Усі ці аспекти впливають один на одного – Людина може потрапити в несхідну спіраль поганого настрою і навіть дійти до депресії. Наші емоції формуються різними чинниками, на які ми можемо вплинути. Ми не можемо за бажанням вмикати ті чи інші емоції, але можемо змінити свої почуття за допомогою того, що здатні контролювати. Схема на рисунку 2 навчить вас розуміти, що впливає на настрій.